Waalaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba. Pencerahan terakhir uh, ayat terakhir pada surah Al-Humazah. A'uudzu billahi minasy syaithanir rajim. Fi fa ya matibawfi ma asli. Dibaca dengan barakat. Kemudian 'ain di atas 'ainim di atas ma, fi 'ama 'ain a'ayu, 'ama fi 'amadin Din itu asalnya baris dua di bawah. Baris dua di bawah iaitu Tanwin. Bertemu dengan Min. Bertemu dengan Mim dalam lain kalimah. Maknanya hukum Idogam. Idogam ma'al gunah. Ataupun Idogam kamil kerana masuk sempurna. Apa yang dikatakan sempurna ialah bunyi Din itu dia pergi lenyap atau lebur sepenuhnya kepada Mim yang bertasdib. Dengung dua rakat. Idram ma'al-gunah atau idram bi-gunah. Dua, dua dua maksud yang sama. Dan ia uh, kamil. disebut sebagai idram kamil kerana masuk dengan sempurna. Uh, atau digabungkan istilah itu menjadi idram bi-gunah kamil. Atau idram ma'al-gunah kamil. Dengung pada kadar dua harakan. Fi'amadim mu. Macam tu ya. Baik. Mumah bukan mumah. Mumah. Mumadda. Mim dal sa'ab atas mad. Dal di atas da. Mumadda. Mumadada, begitu ya. Fi amadim mumadada, dengung dengan uh, apa ini? Kebam ataupun kemam bibir dengan kemas uh, pada kadar dua harakat. Merapatkan bibir secara kemas. Idram ma'alguna uh, kamil atau idram kamil ya, atau idram berunak kamil. Kemudian mumadah mim dan sabit atas mad dal di atas da. mad -da. dal di atas da. mumadada tak dua di bawah tin. Kejaan asalnya tak dua di bawah tin. Bacaan wassal pada ayatnya. Fi amadim mumaddatin. Begitu. Baik tak tak marbutah tu. Bila dia waqaf ditukar kepada hak sukun. Dia ditukar kepada hak sukun. Ya, dia, dia kepada hak sukun eh, maka waqaf pun bertukar. Kejaan eh, pun bertukar daripada datin kepada. Dal mati di atas dah. Mumaddah. Waqaf hamas pada huru hak. Kerana eh uh, di portokal apabila diwaqafkan ditukar menjadi hak sukun begitu Muhammad dadah ada uh, nafas yang terlepas pada makhraj atau sebutan huruf ha fi amadim mudadah begitu ya baik uh, kita semak semula hukum tajwid fi man asli 'ain dia tasah gunakan makhraj 'ain dengan betul a kemudian amadim mu idgham nak idgham alghunnah kamil atau idgham kamil dengung pada kadar dua harakat dengan merapatkan bibir secara kemas muhammad dada hilang qalqalah barurod dan yang bertasydid kemudian uh, tin itu baris dua di bawahnya uh, ada mim kecil sebelahnya kerana jika dibaca wasal wasal artinya sambung atau terus akan berjumpa dengan bismillah pada uh, surah alfil dan pada bismillah Huruf yang pertama dijumpai adalah ba' maka tanwin baris di bawah itu tin berjumpa dengan ba' hukum iqlab. Sebab itu ada mim kecil di sebelah uh, baris bawah yang tinggal satu itu. Maknanya jika dibaca masal uh, akan terjadi hukum iqlab. Kerana memang sememangnya cara pembacaan Al-Quran ialah sebahagian daripadanya. Ada beberapa cara, tiga atau empat. Sebahagian daripada caranya ialah dengan Bacaan wassal daripada ayat terakhir pada surah tertentu. Disambung dengan Bismillah dan sambung pada awal surah yang baru. Fi Fi'amadim mumaddadatin bismillahirrahmanirrahim. Itu bacaan wassalnya. Ya? Baik. A'udzubillahimina syaitanir rajim. Fi'amadim mumaddadatin. Fi'amadim mumaddadah. Mudah-mudahan beri sikit pencerahan kepada ayat terakhir surah Al-Humazah. Uh, Serta ini saya akan bacakan bacaan penuh pada surah tersebut. Semoga perkongsian ini bermanfaat. Wallahu a'lam.